Prieteni pe viață Odată ca niciodată, într-un orășel mic și fericit, trăiau Hugo și Elsie, care stăteau tot timpul împreună și erau de nedespărțit. Uite, Elsie, un rege al elfilor! Nu pare puternic? Aș putea fi și eu regele elfilor! Vezi ce urechi a am? U uh, ei bine, atunci eu aș putea fi vrăjitoare această frumoasă! Erau cei mai buni prieteni și nimeni nu îi putea despărți. Însă, spre deosebire de cei doi, care se aveau unul pe celălalt, în adâncul pădurii trăia un pitic pe nume Coby, care nu avea nici un prieten. Mamă, să mergem să vedem zânele fructelor astăzi! Of, Coby, nu vezi că am multă treabă? Nu pot să merg cu tine! Atunci, atunci, dar dacă aș și, și eu singură? Dragul meu, ți-am zis de trolii răi și înfometați care hoinăresc prin pădure și de obicei ei ies... Noaptea, știu, dar voi fi foarte atent! Îmi pare rău, Kobe, dar vei rămâne aici. De ce nu te joci cu o jucărie de ta? Ah, mama! mamă! Mai târziu, Kobe a venit la mama lui. Mamă! E gata baza! O-o! Oh, oh. Mama doarme? asta e șansa mea! Acum ar trebui să ies! Coby a ieșit în liniște din casa sa și a plecat. Tot hoinărind, a dat de un sat. Wow! Ce mulți oameni! N-au mai fost niciodată într-un sac cu oameni, nu? Kobe a văzut cum Hugo și Elsie se jucau împreună. Copii? Ce mult mi-ar plăcea să fiu prieten cu ei! Însă cum să o fac? Hugo, du-te și te ascunde până numărul la 10! ha ha Nu să mă găsești! Când a închis ochii... Coby a profitat de șansă și s-a dus în liniște spre ea Coby oh! a vrăjit-o, iar ea a căzut sub vrajă și a mers după el După o vreme, Hugo s-a săturat să aștepte și a ieșit Elsie! Ciudat, o fi plecat acasă? Elsie era cu Coby, care a dus-o în alt loc iar acum vraja începea să dispară, căci Coby era un elf tânăr cu o magie nu prea puternică. Vai! Unde? Unde sunt? Și tu cine ești? Eu sunt Coby și vreau să te joci cu mine! Ce? Dar eu nu te cunosc! Nu vreau să mă joc dumă acasă! Nu! Te-am văzut jocându-te cu băiatul acela, deci... Poți juca și cu mine, nu? Haide, nu fi supărată! Hai să ne jucăm! Coby i-a arătat lui Elsie fluturii minunați, i-a oferit ciocolățele delicioase și chiar s-a strâmbat ca să o facă să râdă. Dar Elsie era speriată și nefericită. Nu știa că Coby voia doar să se joace. Credea că e un pitic rău care a răpit-o. Nu are sens, am încercat de toate. Nici măcar nu râzi. Vreau doar să plec acasă. A, cred că am făcut un lucru rău. Vezi tu, eu n-am prieteni și am vrut doar să mă joc cu cineva. Îmi pare foarte rău. Auzind acest lucru, Elsie s-a gândit. Mm, nu e chiar atât de rău, dar nu pot avea încredere în el. Poate dacă mă voi juca cu el, mă va duce acasă Bine, mă voi juca cu tine, dar apoi trebuie să mă duci acasă Coby era extraordinar de încântat A promis să o ducă acasă și s-au jucat veseli Între timp acasă, Hugo le zisese tuturor că Elsie a dispărut și toată lumea o căuta Elsie! Elsie, unde ești? Toți erau îngrijorați. Au căutat-o ore întregi până la căderea întunericului. Într-un final s-au dus toți acasă întristați. Părinții lui Elsie ziceau că a fost luată de oamenii răi, dar Hugo credea că poate a luat-o o creatură magică. Pe câmpul cu flori, Elsie s-a uitat la cer. Coby, trebuie să mă duci acasă acum. Se întunecă. E întuneric. Dar casa ta e... departe și noaptea, ies trolii! Coby uh. a început să plângă! În regulă! Ne vom întoarce mâine! Deocamdată să găsim un loc unde să dormim! Trolii sunt uriași și nu ne vor găsi dacă ne ascundem bine! Așa că cei doi au mers puțin și au găsit un copac scorburos. S-au ascuns acolo și s-au pregătit de somn. Între timp, în sat, nu putea dormi. Se gândea continuu la Elsie. Trebuie să o găsesc! Toți dorm, așa că plec acum! S-a furișat în noapte și s-a dus să-și caute prietena. A doua zi dimineață, când Elsie și Kobi s-au trezit, aceasta i-a cerut să o ducă acasă. Acasă? Dar de ce să nu ne mai jucăm puțin? Știu un loc care ți-ar plăcea la nebunie. Dar, dar, Kobe, trebuie să merg acasă. Nu-ți place să te joci cu mine, așa -i? Nu, nu, nu-i vorba de asta. Îmi place să mă joc cu tine. Bine, să mergem în locul acesta. Între timp, Hugo ajunsese la câmpul cu flori. Hmm, aceea nu e panglica lui Elsie? Dacă... nu... Trebuie să gândesc pozitiv. Probabil s-a împiedicat și s-a agățat în tufișuri, nu? Trebuie să o găsesc. A continuat, sperând că va fi bine. Acum Kobi o ducea pe Elsie într-o pădure întunecată și întinsă. Kobi? Unde? Unde mă duci? E chiar aici! Închide ochii! Ținând-o de mână, Kobi a tras-o pe Elsie prin niște tufișuri dese. Acum, deschide-i! Wow! Floarea soarelui! Da, Kobi o adusese pe Elsie într-un câmp uriaș plin de floarea soarelui. Acolo erau flori minunate... Cât vedeai cu ochii. Celor doi copii le-a plăcut foarte mult. Între timp, bietul Hugo ajunsese la copacul scorburos. Oh! iarăși panglica lui Elsie! Oh, nu! Dacă a răpit o zânărea! Sau dacă a păcălit-o spiriduș! Acum începea să o caute tot mai în grabă. Elsie și Kobe se jucau veseli, însă... Începuse să se însereze Kobi, acum trebuie să plecă acasă Acum? De ce? Nu putem să ne mai jucăm, încă Ascultă, dacă se întunecă, vor ieși trolii Nu vrei asta, așa Oh, um, uh, Ok, să ne întoarcem în pădure și să găsim un copac în care să dormim Elsie a fost de acord sperând că a doua zi îl va convinge să o ducă înapoi. Însă, când se pregăteau să plece, florile au început să foșnească. O, ce e? Poate e un surgel? Ah! E un troll! Nu vă speriați, eu doar mă plimbam! Ei, hey, se pare că vă distrați Pot să mă joc și eu cu voi? Oh, lumele meu este Jamie Stai, vrei să te joci cu noi? Dar nu se presupune că ești rău Sigur că nu Știu că toți se sperie, fiindcă sunt troll Dar eu vreau doar prieteni Oh, exact ca tine, Coby ei, bine, da, te poți juca cu noi! Serios? Ie yeah! Și astfel, cei trei au început să se joace împreună. Hugo ajunsese acum în pădurea întunecată și se întreba unde o fi Elsie. Sper să o găsesc în curând, dacă e rănită, dacă e... Nu! Elsie! Hugo a luat-o la goană prin tufișurile dese și a găsit-o pe Elsie supărată Am pierdut! Nu-i corect! Biata Elsie! Poți încerca din nou! Elsie? Ce faci? Ei cine sunt? Uuuh. Hugo, ai venit după mine! Mi-a fost foarte dor de tine! Ei sunt noi noștri prieteni, Kobe și Jamie. Sunt foarte drăguți! Hugo a rămas șocat când a văzut că se juca cu un troll și un pitic Și văzând că Elsie era atât de fericită că l-a văzut pe prietenul ei, lui Kobi s-a făcut foarte rușine Elsie, îmi pare foarte rău că te-am luat de lângă prietenii și familia ta A, e în regulă, Kobi. până la urmă totul s-a terminat cu bine, așa-i? Ei bine, nu tocmai. Tot trebuie să ne întoarcem, știi? Și e un drum lung. O, stați! Poate asta vă ajută. E o pălărie magică. Când sunt din clopoțel și-n se îndeplinește. În felul acesta putem pleca toți acasă. Dar dacă aveai pălăria aceasta, de ce nu ți-ai dorit ietenii cu care să te joci? Căci nu așa se leagă prieteniile adevărate, nu? În fine, Clopoțel, îmi doresc să merg acasă la Elsie și Hugo cu ei și cu copii. Clopoțelul a sunat și în curând au ajuns cu toții în grădina lui Hugo. Sunt acasă. Probabil părinții noștri și ceilalți sunt foarte îngrijorați! Așa e! Jamie, poți dori ca toți să se uite că Elsie a dispărut? Așa că Jamie și-a dorit a sunat din clopoțel și le-a șters această amintire a sătenilor. Uh, cred că o să trebuiască să faci asta și cu mama. și au auzit noapte bună și s-au despărțit. De atunci, cei patru se jucau împreună aproape zilnic și în curând au devenit prieteni pe viață demonstrând că prietenia nu are limite. Indiferent de cât de diferită este sau pare o persoană, prietenia adevărată poate apărea oricând,